Доки я кохатиму її безплідно, і саме тому не здатен буду навіть допомогти їй, як то міг би зробити друг. Нині вночі я ходив по підбережжю, до світанку, і міркував про це. Та хай там що, я не шкодую, що приїхав у чотири вітри. Хай як погано те, що є, а ще гірше було б ніколи не зустріти Леслі. Кохати її і покинути – це пекучий, веснажливий біль. Але зовсім не покохати її Це неможливо собі навіть уявити Певно усе це звучить Як марення божевільного Наші страждання Завжди лунають безглуздо Коли вбрати їх у порожні недосконалі слова Але страждання Даються нам не для того, щоб говорити про них Лише для того Щоб відчувати їх і зносити Дарма напевно, напевне, почав цю розмову Та вона допомогла Бодай трохи Принаймні Тепер я зможу чемно поїхати завтра, не влаштувавши сцени. «Ви ж будете писати мені, пані Блайт, і врядигоди годи розповідати, що нового у Леслі?» «А вже ж», – відповіла Енн, – «шкода, що вам час повертатися. Ми стали такими добрими друзями, і нам дуже вас бракуватиме. Якби не ваше почуття до Леслі, ви б могли б іще колись приїхати сюди на літо. Можливо, потім, коли ви забудете?» «Я ніколи не забуду» і ніколи не повернеться в чотири вітри, рішуче урвав її Оуенфорд. Сад огорнули сутінки і теша. Із над моря долинав спокійний, розмірений гуркіт хвиль. Вечірній вітер між осокорів виспівував стару, химерну і тужливу пісню, давній спогад про розбиті мрії. Тендітна молода осичка зіймалася перед ними на тлі призахідного неба. смарагдово ворожевого – і повитого тонким серпанком туману. Кожен листочок і кожна галузка видніли в усі свої темній, тремкі, чарівній красі. «Гарно, правда?» – мов Оуен, указуючи на осичку з виглядом і тоном людини, котра остаточно завершила попередню розмову. «Гарно аж до болю», – тихо звалася Ен. «Мені завжди боляче від досконалої краси». У дитинстві, пригадую, я називала це дивним, але приємним болем. Я часто міркую, чому такий біль стається невіддільним від досконалості. Можливо, це біль довершення, коли ми усвідомлюємо, що понад створене вже не може бути нічого, крім розпаду. А може, замислився Овен, ця частка божественного в нас відгукується на близьке йому за духом, що зріє у видимій красі». У вас, очевидячки, нежить. Коли лягатимете спати, натріть носа свинячим жиром, скептично зауважила пана Корнелія, що з'явилася у хвірці між двох сосон саме вчасно, щоб почути Оувінові слова. Пані Корнелії подобався Оуенфорд, проте вона принципово насміхалася з кожного чоловіка за надмірне пишномовство. Панна Корнелія втілювала з собою комедію, що завжди поглядає за рогу на трагедії життя. Ен, чиї нерви були ще доволі напружені, нестримно розреготалася, і навіть Оувен спромігся на коло усмішку. Пристрасті і ніжні почуття щезали перед очей з появою пани Корнелії. Тепер ніщо не здавалося Ен таким безнадійним, моторошним і темним, як іще кілька хвилин тому. Але тієї ночі вона не склепила повік до світанку. Розстіл 27. На піщаних дюнах. Наступного ранку Оуенфорд покинув чотири вітри. Увечері Ен побігла до Леслі, проте нікого не виявила. Будинок стояв замкнений, у жоднім вікні не було світла. Здавалося, що всередині немає ані душі. Наступного дня Леслі не зайшла в гості до Ен, для якої це стало тривожним знаком. Надвечір Гілберта викликали до хворого в Рибальське селище, і Енн зголосилася поїхати з ним до мису, щоб погостювати в капітана Джима. Проте за маяком, що спалахував у мрячній пітьмі усініх сутінків, наглядав найбільш капітана – Алек Бойт, а самого капітана Джима вони не застали. «Що ти робитимеш?» – запитав Гілберт. «Поїдеш зі мною?» «Я не хочу їхати в селище», тож, мабуть, перепливу з тобою на той бік затоки і погуляй там на узбережжі. Тут на скалях нині надто слизько і похмуро. Зоставшись сама, на піщаних дюнах, Ен поринула в моторошну красу осіннього вечора. Вересень того року був теплий. Довкола клубочився густий надвечірній туман. Проте повня, безираючись поза нього, обернула затоку, гавань та поблизькі береги на дивний, фантастичний світ блідосріблястої сріблястої мли, у якій усе видніло михце, наче тьмяні фантоми. Чорна шхуна капітана Джозая Крофорда, що вийшла з гавані везучи картоплю в один із портів Нової Шотландії, була кораблем-привидом, що линув до загублених земель, непозначених на мапі, недосяжних і вічно далеких. Крики мартинів, невидимих у високості, були з того немедуш зниклих безвісти мореплавців. Білопінні баранці, що кидалися із хвиль на пісок, скрадливо не здогоняли людей, мов чарівні охоронці морських глибин. Круглі широкоплечі піщані дюни спали непробудним сном, наче велите з давніх скандинавських легенд. А вогні, що мерехтіли з надзатоки, здавалися невловними маяками на зачарованих землях. Як гарно, загадково і романтично блокалося самотою над цим Чаклунським узбережжі. Та чи була вона сама? Щось минуло перед нею в імлі. окреслилося чіткіше. Стополо їй на хвилястою поверхнею піску. «Леслі!» – вигукнула спенталична Ен. «Що ти робиш?» «Тут! Такого вечора!» «Якщо вже на те, то що ти робиш тут?» поцікавилася Леслі, марно намагаючись розсміятися. Вона була дуже бліда і утомлена. Проте золотаві кучерики, визираючи з-під багряної шапочки, осявали її лице, а сині очі палах кутіли, мов зорі. Чекаю на Гілбарта. Він поїхав у селище. Я хотіла провести вечір на маяку, але капітана Джима немає. Ну, а я подалася сюди, бо хотіла йти. Іти... І не спинятися, задихоно мовила Леслі. Я не могла ходити нашим узбережжям. там за високий прилив, а серед тих скель я нині мов у в'язниці. Мені потрібен був простір, щоб не збожеволіти, і я перепливла сюди у плоскодонці капітана Джима. А тут уже понад годину. Ходімо, Ен, ходімо, не можна стояти на місці. Ох, Ен, Леслі, мила, що з тобою? запитала Ен. Хоч і сама вже зрозуміла, у чому річ. Ні, не питай, я не можу сказати. Я не проти того, щоб ти знала, навіть хотіла би, щоб ти знала, але я не можу сказати нікому не можу сказати. Ен, я була така дурна, а це так боляче бути дурною. Нічого немає гіршого у світі. Вона скрушно засміялася, Ен обійняла її за стан. Леслі, «Це означає, що ти закохалася в пана Форде?» Леслі ручку озернулася. «Звідки ти знаєш?» – скрикнула вона. «Ен, звідки ти знаєш?» «Ох, невже це написано в мене на обличчі?» «Так, що будь-хто може прочитати. Не вже це настільки очевидно?» «Ні, ні. Я не можу пояснити, звідки я це знаю. Просто це зненацька спала мені на думку. Леслі, не дивися так на мене. Ти більше не захочеш знатися зі мною?» Тихо і спроквола запитала Леслі. «Ти думаєш, я негідна? Бридка? Чи вважаєш мене просто звичайнісінькою дурепою?» «Нічого такого я про тебе не думаю, годі мила. Обговорімо це розважливо, як будь-яку іншу кризову ситуацію в житті. Ти надто довго карталася цими думками, і тепер бачиш усе в похмурих тонах. Хоча ти знаєш про свою схильність зіймати себе, коли виникають труднощі» і ти обіцяла, що будеш її долати. «Але ох, це так, так ганебно!» – простогнала Леслі. Кохати його! Безнадійно! Коли я заміжня і не можу нікого кухати!» «Це зовсім не ганебно!» «Та мені шкода, що ти так прихилилася до Оувена, бо за теперішніх обставин тобі від цього буде тільки важче!» «Я не прихилилася!» – палку заперечила Леслі, прискорюючи крок. «Якби це сталося поступово, я б загасила в собі почуття. Але я і не замислювалася про таке, доки тиждень тому він сказав, що завершив роман і невдовзі поїде геть. І тоді я вже просто знала, що люблю його. Я почувалася так, наче хтось мене щосили вдарив. Я нічого не відповіла, не могла промовити ні слова. Але хто знає, який вигляд був у мене в втомить. «Ен, я так боюся, що моє обличчя виказало все». «Я померла б від сорому, якби він знав. Чи здогадався?» Ен мовчала, обмірковуючи висновки, яких дійшла в розмові з Овеном. Леслі ж вела далі, гарячково, наче в словах, знаходила розраду. «Я була така щаслива цього літа, Ен, Уперше в житті. Я думала це тому, що між нами з тобою все з'ясувалося, що наша дружба зробила моє життя таким гарним і насиченим. І так воно і було, частково. Та це не все». Ні, це далеко не все. Тепер я розумію, чому воно так змінилося. І ось, більше нічого не буде. Він поїхав. І як мені жити, Енн? Коли я провела його і вернулася додому, ця самотність вразила мене, наче ляпас. І з часом тобі полегшає я мала, відповіла Енн, яка завжди так госто переживала біди своїх друзів, що не могла невимушено і легко промовляти слова заспокоєння. До того ж, вона пам'ятала, яких тортур завдавали їй самі порожні підбадьорливі фрази. І боялася скривдити Леслі. «Ні, я думаю, мені ставатиме додалі тяжче», – дожливо мовила Леслі. «Мені вже немає чого сподіватися. День минатиме за днем, А він не повернеться. Ніколи більше не повернеться. Ох, коли я думаю, що вже його не побачу, у мене таке відчуття...» Ніби велика залізна рука Стиснула моє серце І шарпає на всі біч Колись, давно-давно Я мріяла про кохання Вірила, що це буде прекрасно А тепер Це отак Коли ми прощалися вчора Він був такий холодний і байдужий На все добре, пані Мур Сказав як сторонній Наче ми і не були друзями Наче я для нього ніхто Звісно, я не хочу не хотіла, щоб він теж мене покохав, але ж він міг бути трішки лагідніший. хай би Гілеприд нарешті прийшов», – думала Енн. Серце її розривалося між співчуттям до Леслі і необхідністю уникати всього, що могло б зрадити овинову таємницю. Вона знала, чому він попрощався так байдуже, чому в його словах не могло бути сердечності, котрої вимагали добрі дружні стосунки, знала та не мала права казати Леслі. Я не могла нічого вдіяти. Нічого, проказала бідолашна Леслі. Я знаю. Ти зневажаєш мене? Ані трохи. І ти... Ти нічого не скажеш Гілбертові? Леслі, невже ти думаєш я здати на таке? Ох, я не знаю. Ви ж із Гілбертом найкращі друзі. Не уявляю, як би ти могла не розказати йому всього. Про себе так, але не таємниці моїх подруг. Я не хотіла би, щоб він знав, але рада, що ти знаєш. Я почувала себе винною, якби соромилася щось тобі розповісти. Ох, надіюся, пана Корнелі не здогадається. Іноді в мене таке відчуття, що її лагідні карі очі читають просто в моїй душі. Якби ж цей туман ніколи не розвіявся. Я лишилася б у ньому назавжди, невидима для всіх живих істот. Не знаю, чи зможу я жити далі. Це було таке щасливе літо. Я зовсім-зовсім не була самотня. Раніше, доки Оуен приїхав у чотири вітри, мені часом було так погано, коли я проводила дні з тобою і Гілбертом, а тоді ми прощалися. Вийшли додому вдвох, а я сама. А цього літа Оуен завжди повертався зі мною. І ми жартували і сміялися, геть як ви. Я більше не відчувала ні застрості, ні самотності. А тепер... Яка ж я була дурна. Але не говоримо про це більше. Не хочу тобі набридати. Он ти вже Гілберт. Повертаємося з нами, сказала Ен, не маючи жодного наміру, кидати лесліне не саму такого вечора і у такому настрої. У нашому човні стане місце для трьох, а плоскодонку прив'яжемо ззаду. Певно, я можу примиритися з тим, що знову буду зайвою, гірко всміхаючись, мовила сердешна Леслі. Пробач мені, Ен. Я не мала цього казати. Мені слід бути вдячною. І я вдячна, що маю двох щирих друзів, радих прийняти мене до свого товариства. Не зважай на мої злі слова. Здається, наче я вся суцільна відкрита рана. І все довкола мучить мене. Леслі нині була така мовчазна, мовив Гілперт, діставшись додому з Ен. Що вона робила там сама, на тих дюнах? Вона втомилася. Ти ж знаєш, вона часто тікає до моря, коли з діком важко дати раду. Шкода, що вона в юності не зустріла когось такого, як цей Оуенфорд, і не вийшла за нього заміж, розмірковував Гілберт. Вони були б гарною парою, правда? О, Гілберте, не перетворюйся на звідника, доволі різко вигукнула Ен, боячись, щоб він випадково не збагнув очаморіч, коли продовжуватиме цю розмову. Немає гіршої справи для чоловіка. На Бога, Енн. «Я і на думці не мав такого», – відповів здивований її тоном Гілберт. «Я лише припускаю, що могло б статися. Не треба. Нащо що марно час?» – мовила Ен, а тоді зненацька додала. -то «О, Гілберти, як би я хотіла, щоб усі довкола були такі щасливі, як ми!» Розділ 28. Плин. Життя Я читала некрологи, мовила пана Корнелія, відкладаючи вбік бік «Дейлі Ентерпрайз» і знову перечись за шитво. Гавань по темним листопадовим небом лежала понура і чорна. Мокрі жовті листки липнули до зовнішніх підвіконь, та в маленькому будиночку затишно мерехтіло полум'я в каміні, і весело усміхалися декоративні папорді і герані. «У тебе завжди літо, Енн», сказала одного разу Леслі, і всі, хто приходив у гості в Дім Мрії, відчували достеменне те саме. Ентерпрайз останнім часом захопилася некрологами, володалі пана Корнелія. У кожнім номері їх ціла шпальта, і я пильно читаю кожен рядок. Для мене це неабияка розвага, надто коли їх супроводжує якийсь оригінальний віршик. наприклад, вона відійшла, щоби прибути в творці, щоби не збиватися більше на манівці. Життя прожила, як пісню легку і веселу, про милий дім, про свою небесну уселю. Хто каже, мовби на нашому острові немає поетичних талантів. Ви колись помічали, Енна, Рибонько, скільки хороших людей умирає? Мені їх навіть шкода. Тут десять некрологів. І судячи з них, усі ці небіжчики, навіть чоловіки, були святі і праведні. От хоча б старий Пітер Стімсон, що покинув численних друзів, гірко засмучених дочасним сконом давнього товариша. Бігме, Рибонько... Йому було 80 років, і зо 30 із них усі, хто його знав, хотіли, щоб він помер. Читайте некрологи, як вам де-неде стане сумно. Н. Рибонько, а найперше – некрологи ваших знайомих. Коли ви маєте хоч якесь почуття гумору, вони вас розвеселять, повірте мені. Шкода тільки, що декому ті некрологи писала не я сама. Але ж яке гидезне слово «некролог»? У цього Пітера Стімсона, про якого я щойно казала – було обличчя до як некролог. Щоразу, як я бачила його, то згадувала це слово. Є лиш одне єдине слово, хиткіше за некролог. І це слово – вдова. Бігме, Ен Рибонько, хай навіть я стара панна. У цьому є своя втіха. Я ніколи не буду нічією вдовою. Це справді неприємне слово, засміялася Ен. На еволійськім цвинтарі було так багато старих надгробків із написами «Пам'яті такої-то, вдови-того-то». Дивлячись на них, я завжди уявляла собі щось роздушене і розтовчене. Чому стільки слів, пов'язаних зі смертю, такі бридкі? Аби то ще вдалося викорінте звичку називати небіжчика останками. Я просто таки здригаюся, коли чую, як на похороні розпорядник оголошує «Тих, хто хоче поглянути на останки, прошу сюди». У мене завжди виникає страхітливе перчуття, що зараз я побачу наслідки бенкету людожерів. «Я сподіваюся лише на те, – незворушно вела далі пана Корнелія, що коли я помру, ніхто не назве мене нашою покійною сестрою. Мені ця манера називати всіх братами і сестрами бридка, відколи п'ять років тому в нас проводив молитовні зібрання один мандрівний проповідник. Він мені одразу не сподобався. Я всім містом відчула в ньому якийсь зганч, і так воно і виявилося. Бачите, він лише вдавав пресвятеріанина. «Пресвітаріанина», так він вимовляв це слово, а насправді був методистом. У нього всі були брати і сестри. Величенько ж родину мав цей чоловік. Якось після зібрання він схопив мене за руку і жадібним тоном запитав. «Моя дорога сестра Брайант, ви християнка?» Я лише поглянула на нього зневажливо і незврушно відповіла. «Мій єдиний брат, пане Фіск, помер 15 років тому, і інших я відтоді не мала». Що ж до того, чи я християнка, то я була нею, як я вірю і сподіваюся, ще тоді, коли ви пішки під стіл ходили. То був для нього нищівний удар, повірте мені, але заважте, Ен, Рибонько, мене дратують не всі проповідники. До нас приїздили і розумні, шляхетні люди, що зробили немало доброго, і змусили не одного зашкарублого грішника скулитися від жаху на думку про власну неправедність. Та не такий був цей фіск. Одного разу я з нього добряче посміялася. Він тоді знову проводив молотовне зібрання і попросив усіх, хто вважає себе християнами, підвестися. Я і не ворухнулася, повірте мені. Я такі речі завжди вважала безглуздям. Але більшість із пастви таки підхупилася. І тоді він попросив підвестися всіх, хто хоче бути християнами. Цього разу ніхто не підвівся. І фіск на все горло ревнув церковний гімн. А перед мною на лаві Мілісонів сидів десятилітній Айкі Бейкер сирітка, в якого Мілісон замучив тяжкою працею ледь не до смерті. Бідолашний малий був завжди такий утомлений, що засинав одразу у церкві чи будь де, коли тільки міг кілька хвилин посидіти спокійно. Він проспав усе зібрання, і я тішилася, що горопашне дитя хоч трохи відпочине, повірте мені. Ну. Та коли Фіск почав дедалі голосніше верещати, і разом із ним за горло панили інші, сердечний Айків раз прокинувся. Йому здалося, що то був звичайний спів, і що всі мусять підвестися. Тож він зірвався на рівні ноги, щоб не дістати потиличника від Марії Мілісон за те, що спить на зібранні. Фіск озрів його, закляк, а тоді вигукнув. І ще одна душа спасенна, Алілуя! А це був усього на всього нещасний, переляканий сонний Айкі, що й не думав про свою душу, бо не мав часу думати про що небудь, окрім свого втомленого і виснаженого маленького тіла. А якось на одне з таких зібрань прийшла леслі, то цей фіск умить накинув на неї оком. Він особливо переймався душами гарних дівчат, повірте мені, і скритив її почуття, аж вона більше ні разу не приходила а він на кожному зібранні прилюдно молився, щоб Господь пом'якшив її зачерствіле серце. Кінець кінцем я пішла до пана Левіта, нашого тодішнього пастора, і заявила, що як він цього не припинить, я шваргону у Фіска псалтере, наступного ж разу, як він скаже хоч слово про ту вродливу та непокаянну молоду жінку. І я саме б так і зробила, повірте мені. Пан Левіт наполіг, щоб таких молотов більше не було. Але Фіск проповідував і далі. Аж доки Чарлі Дуглас поклав край його кар'єрі в Глені. Бачите, його жінка цілу тодішню зиму провела в Каліфорнії. Восени вона була смутна. Релігійна меланхолія – то їхня сімейна біда. Батько в неї весь час боявся, що скоїв непростимий гріх. Аж так, що вмер у божевільні. Тож, коли Роза Дуглас і собі затужила на релігійному ґрунті, Чарлі відвіз її погостювати до її сестри в Лос Анджелес. Там вона одужала і повернулася додому тоді, коли фіскова кампанія за відродження віри була в самому розпалі. Вона вийшла з поїзда на станції осміхнена і бадьора, і перше, що впало їй у вічі, був велетенський напис білими літерами на чорній стіні вантажної клуні Куди йдеш ти, у рай чи у пекло? То була одна з дурних вигодок фіска. Він і звелів Генрі Гемонду виконати цей напис. Роза скликнула і зомліла, а коли її привезли додому, вона була в чорній меланхолії, ще гірші, ніж та, що допіру минула. Тоді Чарлі пішов до пана Левіта і пригрозив, що коли Фіска негайно не виженуть, усі догласи покинуть церкву. А що від догласів йому надходила добряча половина платні, пан Левіт мусив поступитися, і Фіск поїхав а нам знову довелося шукати в Біблії настанов, як потрапити на небеса. Тоді і з'ясувалося, що Фіск був замаскованим методистом. Пан Левіт страшенно зажурився, повірте мені. Він був хай і не бездоганий, але добрий і розважливий пресвятеріанин. До речі, я одержила вчора лист від пана Форта, мовила Енн. Він просив переказати вам вітання. Не треба мені від нього жодних вітань, відрубала пана Корнелія. Чому? – здивувалася Енн. Я гадала, що він вам подобався? Колись був подобався, але я не прощу йому того, що він зробив з Леслі. Сердечна дівчина гине за ним, наче їй і без того мало в житті гризот. А він, я певна, розважається там, як завжди у своєму Торонто. Хіба не типовий чоловік? Ох, пана Корнеліє, як ви дізналися? Боже мій, рибонько, то хіба в мене очей немає? Я ж Леслі з дитинства знаю. Усю цю осінь в очах у неї був якийсь новий біль. І я ні на мить не сумнівалася, що то через цього письменника. І собі я не пробачу, що влаштувала його до неї. Але ж я не думала, що він так учинить. Дота Леслі вже брала пожильців на літо. І то були всі як один самовдоволені осли. Вона їх усіх зневажала. Якось один із них спробував позлицятися. То вона йому враз дала від коша, Ще й такого, що він, очевидно, і дотепер не отямився, Тож я і не замислювалася про жодну небезпеку. Тільки глядіть, щоб леслі не зрозуміла, що вам відома її таємниця, квапливо застерегла Ен. Це може тяжко скривдити її. Не сумнівайтеся, рибонько, я не вчора народилася. Ой, хай вони згинуть, ті чоловіки. Спершу один напастив життя леслі, а тепер іще і другий виродок з'явився, щоб завдати їй гіршого болю. Ен, рибонько, цей світ жахливе місце, повірте мені. У хибах світу тільки час. «Нам допоможе дати лад», – замисловно процитувала Ен. «Коли це і станеться, то лише у світі, де не буде жодних чоловіків», – похмуро відказала пана Корнелія. «А тепер вони, що накоїли ці чоловіки?» – запитав Гілберт, вернаючи на порозі. «Лиха, тільки лиха. Хіба колись вони робили щось інше?» «Яблуко з дерева пізнання зіла Єва, пана Корнелія». «Її наповумив змій, а він був чоловічого роду», – зловтішно відповіла пана Корнелія. Коли перший біль минув, Леслі відчула, що може жити далі. Як то відбувається з більшістю з нас. Які не були б наші муки? Деколи у веселому колі друзів, що збиралися в маленькій будиночку, вона спроможна була навіть тішитися життям. Утім, коли Енн відчувала проблеск надії на те, що вона забуває Оуна Форда, її ілюзії легко розвіював вираз пожадливої цікавості в очах Леслі, щоразу розвірував коли в розмові спливало його ім'я. Це викликало співчуття в Ен, Отож, вона завжди намагалася переказувати капітану Джиму та Гілберту новини від Ована Форта про присутність Леслі. Рум'янець і мертвотна блідість, котрі заливали в ці хвилини щоки дівчини, красномовно свідчили про почуття, що сповнювали все її ство. Попри те, вона ніколи не говорила про нього з Ен, як і не згадувала вересневого вечора на піщаних дюнах. Невдовзі помер її старий пес, і вона дуже за ним побивалася. «Він так довго був мені другом», – дужливо розповідала вона Ен. «Колись він належав дікові, десь із рік до того, як ми побралися. Дік лишив його мені, коли пішов у море. Карло дуже мене любив, і це допомогло мені пережити той перший страхітливий рік після смерті мами, коли я була така самотня. А потім я почула, що дік вертається додому і злякалася, що Карла вже не буде тільки моїм. Але він, очевидно, геть спайдужив до діка. Так любив його колись, а тепер гарчав і кидався, мов на чужого. А я тішилася. Добре, мати, бодай якусь живу істоту, чия любов цілком належить тобі. Цей старий пес був мені такою розрадою. Восени він зовсім ухляв. Я боялася, що довго він не проживе. І все ж надіялася, що доглядом і турботою поможу йому дотягти до весни. Нині мені здалося, що він почувається краще. Я сиділа на калимку перед каміном. Він підвівся і подибав до мене, поклав голову мені на коліна і подивився з такою любов'ю у великих лагідних очах, а тоді затремтів і помер. Мені дуже його бракуватиме. Дозволь мені подарувати тобі іншого собаку, Леслі, мовила Ен. Я збираюся купити прагарного сетера Гілбертона Ріство. Дозволь мені подарувати ще одного тобі. Леслі похитала головою. Дякую, Енн, але зараз не треба. Я не можу зараз прийняти іншого пса. У моєму серці не лишилося любові до інших собак. Можливо, потім. Колись М -м, я попрошу тебе подарувати мені, цуценя. Мені справді потрібен пес для захисту, але в Карлові було щось майже людське і здається негідним так швидко змінити його на когось іншого. «Мій старий, любий друг» За тиждень до Різдва Ен поїхала в Еймельлі і лишалася там до кінця свят Недовзі до неї долучився Гілберт і в зелених дахах відбулося веселе святкування Нового року товаристві Блайтів, Райтів та сімейства Барі і за обідом, що коштував багатьох клопітких зусиль пані Лінд і Марілі Коли ж Ен і Гілберт повернулися в чотири вітри Їхній маленький будиночок стояв засипаний снігом, оскільки третя хурделиця впродовж цієї надзвичайно суворої зими нагорнула замети довкола всього, що трапилося їй на шляху. Проте капітан Джим відкинув сніг на ганку та стежках, а пана Корнелія прийшла і розпалила веселий вогонь у затишнім каміні. Добре, що ви повернулася, Енн Рибонько, але ж яка заметіль! Будинок мурів тепер можна взріти тільки з горішніх вікон – Леслі буде така рада вас бачити. Вона там ледь не живцем похована. Добре, що дік може відкидати сніг лопатою. І, здається, бачить утім не кепську забаву. Сьюзен просила переказати, що прийде завтра. А куди це ви, капітане? Спробую дістатися до Глена. Хочу годинку побути в старого Мартіна Стронга. Скоро він, певне, Богу душу віддасть. То цими днями йому самотньо. Друзів у нього нема. Він був завжди надто заклопотений, щоб їх мати, хоч і заробив купу грошви. Певно, він гадав, що як уже не можна водночас служити Богові і Мамоні, краще буде обрати Мамону, ущипливо мовила пана Корнелія. Тож хай не нарікає, що Мамона тепер видається йому не найприємнішим товариством. Капітан Джим вийшов на двір, але, пригадавши дещо, на хвилину повернувся. «Пані Блайт, я був одержав лист від пана Форде». Він пише, що знайшов таке видавця, і мою книгу надрукують восени. Я так зрадів, коли дізнався про це. Ви уявіть, я нарешті побачу мою справжню книгу. Цей чоловік уже ледь не здорів від своєї книги життя, співчутливо озвалася пана Корнея. Що ж до мене, то я вважаю, що у світі і без того книжок забагато. Розсил 29. -й. Гілперт і Енн не доходять згоди. Гілперт закрив слідний медичний том який уважно читав цілий вечір. Поки дедалі густіші березневі сутінки не змусили його відкласти книжку. Він відхилився на спинку стільця і замислено поглянув у вікно. Була рання весна. Вочевидь, найнеприємніша пора року. Навіть захід сонця не міг прикрасити собою понурий, мов би наскрізь промоклий пейзаж і почорніло-пересклу кригу в гавані, яку споглядав Гілберт. Ніде не було видно ознак життя, крім хіба чорної гави, що самотою линула понад свинцевим полем. Гілберт ліниво замислився, дивлячись на птаха. Може, то був голова сім'ї, на якого в лісі за чекає гарненька чернява дружина? А чи молодий жив жукуватий краси, летів на побачення? Чи був то цинішній старий баропок, переконаний буцім, той перший прибуде, хто вирішить сам? Та байдуже, хто він був. Невдовзі його поглинув морок, а Гілперт звернув увагу на приємніше видовище в кімнаті. Полом'я в каміні раз по раз, саючи яскравіше, вихоплювали з темріва біло-зелені шубки Гога і Магога, лискучу коричневу голову гарного сетера, який дрімав на килимку перед камінем, рамки з картинами на стінах, вазу з нарцисами, що виросли в невеличкому садку на підвіконі, Енн, котра сиділа при столику, відклавши шитво – обхупивши руками коліна і стежачи за полум'ям, що малювали повітряні замки з вежами, які пронизували хмару освітлену місячним сяйвом, і надвечірні кораблі, що плевли з гавані добрих гнадій у чотири вітри з дорогоцінним вантажем на борту. Адже Ен знову снувала радісні мрії, хоч моторошний привид страху мучив її вдень і вночі, затмарюючи райдужні сподівання. Гілберт уже звик називати себе старим одруженим чоловіком. Проте на Н він досі дивився закохано, не ймуче віри власному щастю і тому, що справді може вважати її своєю. А може, то був лише сон, частина Великого Марева, яким був і цей дім мрії? Душа його і досі мов би ходила на вшпиньках перед нею, щоб не розвіялися чари і не зникло щасливе видіння. Ен поволі мовив він, вислухай мене. Я хочу з тобою поговорити». Ен поглянула на нього крізь стінистий морок, освітлений полум'ям кімнати. «Про що?» – весело запитала вона. «У тебе страшенно серйозний вираз, Гілберте. Я сьогодні не башкетувала. Чесне слово, запитай у Сьюзен». «Це не про тебе і не про нас. Я хочу поговорити про діка Мура». Про Діка Мура? повторила Н, випроставшись і насторожившись. Що це ти таке хочеш сказати про Діка Мура? Я багато думав про нього останніми днями. Пам'ятаєш, торік я лікував йому фурунку на шиї? Так. Так. Я скористався нагодою уважно оглянути шрами в нього на голові. Я завжди гадав, що з медичної точки зору це дуже цікавий випадок. Останнім часом я досліджую історію виникнення і успішного застосування такого методу, як трепанація черепа. Енн, я думаю, що коли діка Мура відвести до клініки і зробити йому операцію, його пам'ять і розумові здібності можна буде відновити. «Гілберти!» – вигукнула Енн із протестом у голосі. «Це неможливо!» «Але це так. Я вважаю, що мій обов'язок розповісти про це Леслі». «Гілберте, ти не зробиш цього!» Несамовито скрикнула Ен. «Гілберте, ні!» «Ти не зможеш! Не зможеш бути такий жорстокий! Пообіцяй мені, що ти цього не зробиш!» Ен, я не думав, що ти так це сприймеш!» «Будь розважлива!» «Не буду! Я не можу бути розважлива!» «Я надзвичайно розважлива! Це ти не розважливий, Гілберте!» «Чи ти хоч думав, що буде злеслі, якщо дік стане такий, як був колись?» «Уяви собі!» Зараз їй дуже тяжко, але для неї тисячу разів краще буде лишитися діковій нянькою, ніж знову стати його дружиною. Я знаю. Я знаю. Ні, це не мислимо. Не втручайся в цю справу, Гілберте. Оближ усе, як є. Ен, я думав і про це також, але я переконаний, що лікар мусить брати до уваги стан тіла і розуму пацієнта, попри всі наслідки, до яких це може призвести. Я вважаю, що обов'язок лікаря спробувати відновити фізичне і психічне здоров'я людини, якщо для цього є хоч найменша можливість. Щодо цього, то Дік не твій пацієнт, змінила тактику Н. Якби Леслі запитала, чи можна щось для нього вдіяти, тоді ти був би зобов'язаний усе їй розповісти. Але ти не повинен втручатися не у свою справу. Я не вважаю, що втручаюся. Дванадцять років тому дядько Дейв сказав Леслі, що Дікові нічим не можна допомогти. Вона, звісно, досі в це вірить. А чому він так сказав, якщо це неправда? переможно вигукнула Ен. Хіба він не знає про це так само багато, як ти? Я думаю, що ні. Хай як самовпевнено і безапеляційно це прозвучить. Ти знаєш, як опереджено він ставиться до, як сам це називає, новомодних ідей щодо розтинів і розрізувань. Він навіть проти операції при апендициті. Він слушно каже правила своєї Ен, повстаючи проти власних поглядів. Я сама вважаю, що ви, сучасні лікарі, аж надто захоплено ставити досліди на живих людях. Рода Алонбі померла би, якби я не зважився поставити один із таких дослідів, заперечив Гілберт. Але я ризикнув і врятував їй життя. Мені до смерті набритли ці розмови про роду Алонбі, вигукнула Ен. Це було найнесправедливіше щодо Гілберта, котрий і словом не згадав хвороби пані Аломбі, відколи розповів Ен про свою удачу. І не його вина була в тім, що інші і понині невтомно обговорювали цей випадок. Гілберт відчув себе ображеним. «Я не сподівався, що ти так поставишся до цього, Ен, сказав він холодно, підводячись і прямуючи до дверей. Уперше в житті вони були близькі до сварки – Ен кинулася за ним і потягла його назад до крісла. Ні, Гілберта, ні, ти не підеш розгніваний. Сядь. І я дуже щиро перепрошую тебе. Мені не слід було казати так, але. Ох, якби ти знав. Вона затнулася саме вчасно, ледь не прохопившись Гілберту про таємницю леслі. Якби ти знав, як почувається жінка в такій ситуації, незграбно виправдовувалася Н. Я розумію це. Я опіркував справу з усіх точок зору і дійшов висновку, що мій обов'язок – повідомити Леслі про можливість відновити дікові пам'ять і глузд. що, решти, вона мусить вирішити сама. Ти не маєш права покладати цю відповідальність на неї. Їй і без того тяжко живеться. Вона бідна. Де їй узяти кошти на операцію? Це вона мусить вирішити сама», – оперто повторив Гілберт. «Ти припускаєш, що діка можна вилікувати», – але чи певен ти цього? А вже ж ні. Цього ніхто не може сказати напевне. Можливо, пошкоджений сам головний мозок. І наслідки цих пошкоджень незворотні. Та якщо, як мені здається, втрата пам'яті спричинена лише натисканням на мозкові центри окремих деформованих ділянок черепа, вилікувати його справді можна. Але це тільки припущення, не вгавала Н. Звісно, ти можеш сказати про це Леслі. Та операція коштує дорого. Якщо вона погодиться, то муситиме позичати гроші, або ж продавати ферму. А що, як волікова Діка, не вдасться? Як вона повертатиме борг? Як заробить на прожиття собі і цій нещасній безпорядній істоті, коли продасть усе, що має? О, я знаю, знаю. Але мій обов'язок сказати їй. Я не можу відступитися від цього переконання. «Ця славетна партії з блайтів», – простогнала Ен. «Але не берися остаточно вирішувати сам. Порадься з дядьком Дейвом. Я вже радився з ним, неохоче визнав Гілберт». І що він сказав? «Загалом те саме, що й ти. Оближ усе, як є. Боюся, він не лише опереджений щодо новомодної хірургії, а і міркує так само, як ти. Не роби цього заради Леслі». бо, наполягала Ен. Тож ж не заперечиш, Гілберте, що думка того, хто прожив на світі за малим не 80 літ, багато бачив і врятував десятки життів, повинна важити більше, ніж припущення недосвідченого хлопчака. Дякую. Не смійся. Це надто серйозно. Саме так я і вважаю. Це надзвичайно серйозно. Перед нами безпорадний чоловік, тягар для інших. І коли є можливість повернути йому глуст і зробити його корисним, «Адже доти він приносив так багато користі», – прозирливо урвала його Н. «Він може отримати змогу виправити власні помилки. Його дружина про це не знає». «Я знаю, і саме тому я повинен сказати їй, що така змога існує. Це моє остаточне рішення». «Тільки не кажи, що воно справді остаточне, Гілберте. Порадься з кимось іще. Запитай думки капітана Джима». «Гаразд, але я не обіцяю взяти його думку до уваги». Це той випадок, коли людина мусить вирішувати сама. Мене гризло б сумління, якби я і далі мовчав про це. О, сумління. вигукнула Ен. Очевидно, у дядька Деєва також є сумління, правда? Звісно, але я не сторож його сумління, Ен. Визнай, моя дівчинко, якби йшлося не Леслі, якби то був цілком абстрактний випадок, ти ж погодилася б зі мною, ти сама це знаєш. «Ні, не погодила себе», – відказала Ен, що сили намагаючись повірити власним словам. «Ти можеш сперечатися хоч до ранку, Гілберти, та я не поступлюся. Запитай, що думаю про це пана Корнелія?» «Ти терпиш поразку, Ен, коли вже прикликаєш собі в поміч пану Корнелію. Вона, звісно, розуміється і скаже, буцім я типовий чоловік. Та це не має значення. Не панна Корнелія мусить вирішувати, що робити. Це стосується тільки Леслі». «Ти добре знаєш, яке буде її рішення», – ледь не плачучи мовила Ен. «У неї теж ідеальне уявлення про обов'язок. Не розумію, як ти можеш брати на себе таку відповідальність. Я не змогла б». «Бо правий той, хто правий шлях обрав. І з наслідками стрітися готовий», – процитував Гілберт. «О, ти вважаєш, наче, два віршовини грядки – це переконливий аргумент», – перхнула Ен. «Це так по-чоловічому». На ці слова вона засміялася мимохід нагадавши собі пану Корнелію. «Що ж, коли Теннісен для тебе не авторитет, можливо, ти повіриш словам того, хто незрівняно більший», – серйозно відказав Гілберт. «І спізнаєте правду, і правда визволить вас». Я всім серцем вірю в це, Енн. Це найважливіший і найпрекрасніший вірш у Біблії і взагалі у літературі. І найправильніший, якщо існують різні ступені правильності. Найперший обов'язок кожного – казати правду, як він бачить її і розуміє. «У цьому випадку правда не визволить Леслі», – зітхнула Н. «Боюся, після цього вона опиниться в іще жорстокіших глебетах. «О, Гілберте. як тяжко мені думати, що ти чиниш правильно». Розділ тридцятий. Леслі вирішує діяти. Раптовий спалах епідемії грипу в Глені і Рибальському селищі – змусив Гілберта впродовж двох тижнів віддавати весь свій час хворим. Тож він не мав ні хвилини, щоб порадитися, як обіцяв із капітаном Джимом. Ен без надії сподівалася, що він облишив свої ідеї щодо лікування діка Мура. І щоб не будити лиха, оминала цю тему в розмовах. Проте безперервно міркувала. «Може, варто сказати йому, що Леслі кохає Оувена, думала вона. «Він ніколи не дасть їй приводу запідозрити... Бо всім йому щось відомо, тож її гідність не постраждає, а я спробую переконати його, що Дікові не слід робити операцію. Варто сказати чи ні? Ні, я не можу. Обіцянка має бути непорушна, і я не маю права зраджувати таємниці леслі. Та ще ніколи в житті мені не було так страшно, як тепер це троїть весну, троїть усе. Якось надвечір Гілберт запропонував удвох піти до капітана Джима. Ен ося похолола, проте погодилася, і вони рушили. Два тижні лагідного сонячного сяєва явили диву, геть видозмінивши понурий пейзаж із гавою, яку з вікна вітальні споглядав Гілберт. й поля лежали сухі, теплі і бурі, готові взятися вигадливим візерунком весняного цвіту. Затока грайливо тріпотіла попід вітром. Прибережна дорога в'юнилася з вапливою червоною стрічкою. А на піщаних дюнах гурт хлопчаків, які ладналися знову почати ловити рибу, палив сухотрав'я, що лишилося там із минулого літа. Полом'я весело металася вздовж гряди, вимахуючи багряними прапорами на тлі темно-глибокого моря, освітлюючи спалахами притоку і рибальське селище. То була дуже яскрава сцена – Ще іншим разом неодмінно потішила б очі Ен, Але нині вони з Гілбертом не могли радіти прогулянці. Звичний дружний дух і відчуття єднання в смаках і поглядах, властиве племені, що знає Йосипа, нині майже здиміли з їхньої розмови. Несхвалення, яке виявляла Ен щодо намірів Гілберта, було знати в гордовито скинутім підбуріді і з чемності коротких фраз. Гілберт стиснув воста з осією блайтівською впертістю – та очі його дивилися знепокоєно. Він мав намір зробити те, що вважав своїм обов'язком, проте зіпсовані стосунки з Ен видавалися йому для цього за високою ціною. Обоє вони зітхнули з полегшенням, коли зрештою дійшли до маяка, і обоє відчули за це сором. Капітан Джим відклав у бік рибальську сіть, яку саме плів і радісно їх привітав. У яскравому світлі весняного вечора він здавався таким старим, яким Ен його ще ніколи не бачила, у волоссі у нього побільшалося вини. Жилава рука, простягнута для потиску, ледь помітно тремтіла. Утім, сині очі його були так само ясні і спокійні, як завжди, і несхитна душа проглядала крізь них шляхетна і відважна. Капітан Джим мовчки вражено слухав Гілберта, який казав те, що прийшов сказати. Ен, знаючи, як сильно старий любить леслі. Була певна, що він підтримує її, хоч і не сподівалася цим переконати Гілберта. Тому вона була безмежно здивована, коли капітан Джим поволі і сумовито про без жодних вагань відповів, що Леслі має знати правду. «Ох, капітан Джим, я не чекала від вас такого», – до Кірлова заявила Енн. «Я думала, ви не бажаєте їй нових страждань». Капітан Джим похитав головою. «Не хочу я, щоб вона страждала». Та, і розумію добре всі ті ваші почуття. Мене вони і самого мучать. Але не почуття повинні змушувати нас повертати з в житті? Ні. Тоді наш корабель надто часто трощило би. Є лише один компас, за яким ми мусимо прокладати курс. І це відповідь на питання, як правильно буде вчинити. Я згоден з лікарем Блайтом. Коли є змога повернути дікові глузд, Леслі треба сказати про це. Тут іншого вибору бути не може. Так я собі думаю. Ох, простогнала Ен у безнадійній вічий. Заждіть, коли до вас зістанеться пана Корнелія. Корнелія дасть нам прочуханки. Так таки є, кивнув капітан Джим. Ви, жінки, примилі створіння, пані Блайд, Але зовсім трішки нелогічні. У вас є вища освіта, а в Корнелії ні. Та щодо логіки ви схожі, як викопані. Ну, та вам це не шкодить. Логіка – сувора штука і невплагана. А тепер заварю на я чаю і вип'ємо з вами по чашці. й погомонимо про добре, щоби стишити бурю в душі. Чай і дружня розмова стишили бурю в душі Ен, Аж настільки, що дорогою додому вона вже не шпигала Гілберта докорами так, як хотіла це зробити попервах. У розмові вона не торкалася найболючішого питання, проте жваво і зацікавлено підтримувала інші теми. Тож Гілберт зрозумів, що йому, хай неохоче, все-таки було даровано прощення. Капітан Джем здається таким змарнілим і кволим. Він дуже постарів за цю зиму, сумовито мовила Ен. Боюся, невдовсі він вирішить на пошука зниклої Маргарет, і мені боляче від самої думки про це. Гавань чотирьох вітрів уже буде не та, коли капітан Джим вийде в останні плавання, згодився Гілберт. Наступного дня він пішов до сірого будинку понад струмком. Чекаючи на нього вдома, Ент снувала кімнатами, краю схвильована і стривожена. «Ну, то що сказала Леслі?» – запитала вона, коли Гілберт повернувся. «Майже нічого. Я думаю, вона була дещо спантеличена. Вона хоче, щоб дікові зробили операцію?» Вона сказала, що все обміркує і невдовзі вирішить, як діяти. Гілберт без впав у крісло перед каміном. Він здавався втомленим. Надто важко було йому говорити з Леслі. І жах, яким сповнилися її очі, коли вона збагнула суть його слів, не був приємним спогадом. Тепер, коли жереб було кинуто, його посіли сумніви у власній розважливості. Енн поглянула на нього із жалем. Сіла на килим біля крісла і оперлася своєю рудоволосою голівкою на Гілбертову руку. «Гілберте, я неприпустимо бридко поводилася в цій ситуації». «Більше не буду. Будь ласка, назви мене Рудою і пробач мені». Отож Гілберт упевнився, що які б не були наслідки, він ніколи не почує на свою адресу «Я ж тобі казала», та навіть це не заспокоювало його. Обов'язок, коли міркувати про нього абстрактно, це одне, та зовсім інше, то обов'язок як щось конкретне, надто коли виконавця його зустрічають на жахані очі жінки». Якесь внутрішнє відчуття змушувало Енн уникати Леслі впродовж наступних трьох днів. Надвечір третього з них Леслі сама прийшла до маленького будиночка і сказала Гілбертові, що відвезе діка в монреальну операцію. Вона була дуже бліда. Її, мов би, знов огорнула запона колишнього відчуження. Проте в очах її не було вже того виразу, що мучив Гілберта. Вони були ясні і холодні». Вона сухо і по-діловому обговорила з ним усі деталі майбутньої поїздки. Здобувши бажані відповіді, Леслі підбилася. Енн запропонувала провести її додому. «Не треба», – доволі різко відказала Леслі. «Нині дощило і земля ще волога. Добра ніч». «Невже я втратила свою подругу?» – зітхнула Ен. «Якщо операція мене успішно і дік Мур одужає, Леслі навіки сховається в потаємній цитателі душі» де ніхто з нас уже ніколи не зможе її відшукати. «Може, вона покине його?» – припустив Гілберт. «Леслі ніколи так не вчинить. У неї дуже сильне почуття обов'язку. Вона казала мені якось, що її бабуся, пані Вест, завжди вчила її не кидати жодної відповідальності, котру ти завдаєш собі на плечі, байдуже, які будуть наслідки. Це одне з головних правил її життя, хоч я вважаю, що воно вже доволі застаріло». Ен, зараз у тобі говорить образа. Насправді ти не вважаєш його застарілим, і в тебе самої достоту такі ж уявлення про непорушність обов'язку. І це правильно намагання уникнути відповідальності це лихо сучасних людей, і причини невдоволення та неспокою, що панують у нашому світі. Так каже проповідник, насмішково дзвонила Ен. Проте в душі вона знала, що Гілбер має слушність і серце їй нестерпно боліло за Леслі. Наступного тижня пана Корнелія примчала мов сніжна лавина у маленькій дімрії. Гілберта не було, тож ен мусила стати на герц самотужки. Панна Корнелія заговорила, ледь устигнувши скинути капелюх. Ен, рибонько, невже це правда, що лікар Блайт сказав Леслі, бо цим діка можна виякувати, і вона збирається вести його на операцію до Монреаля». Так, пана Корнелія, це правда. Відважно сказала Ен. Тоді це не людська жорстокість. Ось що це таке, відповіла пана Корнелія, дедалі більше просякаючи гнівом. А я ще вважала лікара Блайта гідним чоловіком. Мені і на думку не спадало, що він стати не таке. Лікар Блайт вважав своїм обов'язком сказати леслі про можливість повернути здоров'я Діку, мовила Ен і, відчуваючи, що мусить виявити солідарність із Гілбертом, додала Я з ним згодна. Не згодні ви з ним, Рибонько, відказала пана Корнелія. Ніхто, маючи, бодай, краплинку співчуття, не може бути згоден із цим. Капітан Джим також згоден. Не кажіть ані слова про цього старого дивака, вигукнула пана Корнелія. Та я і знати не хочу, хто згоден, а хто ні. Подумайте, подумайте, що це означає для сердечної, згорьованої і вимученої дівчини. Ми думаємо про це. Але Гілберт вважає, що лікар мусить за все дбати про фізичне і розумове здоров'я пацієнта. Хіба не типовий чоловік? Але від вас, Енн Рибонько, я сподівалася більшого, відповіла пана Корнелія, радше сумно, аніж сердито. І почала засипати Ен тими самими аргументами, з якими вона допіру нападалася на Гілберта. Ен відчайдушно захищала свого чоловіка тією ж зброєю, яку використовував Гілберт для самозахисту. Битва була довга і виснажлива. Та зрештою пана Корнелія капітулювала. Це нечесно, заявила вона, ледь не плачучи. Це просто, просто нечесно. Бідна, бідна, Леслі. Вам не здається, що слід бодай трохи подумати і про Діка? запитала Ен. Про Діка, Діка Мура, йому і так добре. Зараз він кращий і порядніший член суспільства, ніж будь-коли. Він пиячив або ще і гірше робив. І ви хочете звільнити його, щоб він знову заливав баньки та горлопанив? Він іще може змінитися, сказала нещасна Ен, борючись із ворогом зовні та демонами сумніву всередині. Змінитися, перхнула пана Корнелія. Травми, через які дік Мур опинився в такому стані, він дістав у п'яній бійці. Він заслужив на свою долю. Те, що відбулося, стало для нього карою. Я не вважаю, що лікар Блайт... Має право втручатися в наміри Господа. Ніхто не знає, що сталося з тіком пана Корнелія. Може, то і не була п'яна бійка. Його могли вистежити і пограбувати. «Не було в зайцях хвоста, та й не буде», – заперечила пана Корнелія. «Але суть ваших слів мені ясна. Рішення прийняти і обговорювати його марно. Коли так, я більше не сперечатимуся. Не люблю товкти воду в ступі». Коли треба щось зробити, я роблю, хоча спершу волію пересвідчитися, що це таке неминуче треба зробити. Тепер я всі свої зусилля спрямую на те, щоб утішити і підтримати Леслі. І зрештою, поживав леся пана Корнелі, може виявитися і так, що операція Дікові не допоможе. Розсил 31. Правда визволяє. Прийнявши остаточне рішення, Леслі взялися до справи негайно і з характерною для неї рішучістю. Однак, байдуже, які питання життя і смерті чекали попереду. Спершу слід було закінчити генеральне прибирання. У сірому домі стромком усе сяяло і вилискувало після неоціненної допомоги пани Корнелії. Висловивши все, що думала, спершу Ен, а згодом Гілбертові і капітану Джиму, пана Корнелія ніколи не зачіпала цієї теми в розмовах із Леслі. Майбутню дікову операцію вона прийняла як неминучий факт згадуючи про неї діловим тоном, і лише тоді, коли втім була нагальна потреба. Сама ж Леслі не виявляла бажання говорити про це. Упродовж тих розкішних весняних днів вона була дуже стримана і холодна. Леслі зрідка заходила до Енн, і хоч поводилася незмінно доброзичливо і чемно, сама її чемність поставала, мов стіна, між нею і мешканцями Дому Мрії. Колишні жарти, сміх та звичні дружні ритуали – не могли розважити її. Проте Ен забороняла собі ображатися вона знала, що Леслі затиснута в лабетах пекучого страху, що не дозволяв їй насолодитися ані найменшими проявами щастя і радості. Коли душу захоплює одне сильне почуття, решта емоцій відсуваються вбік. Ніколи ще Леслі Мур не зригалася від нестерпнішого жаху перед майбутнім. Проте вона йшла вперед, обраним шляхом, без жодних вагань як і йшли своїм обраним шляхом мученики давніх часів, знаючи, що наприкінці його на них чекає вогнена агонія смерті. Фінансове питання було розв'язане значно легше, ніж того боялася Ен. Леслі позичила потрібну суму в капітана Джима, і на її прохання він узяв у заставу її невеличку ферму. Тож на один клопіт сердечній дівчині менше, підсумувала пана Корнелія, та і мені теж. Тепер, коли дік одужає і зможе працювати, він платитиме відсотки. А коли ні, я певна, капітан Джим усе влаштує так, щоб Леслі не мусила того робити. Він мені так і сказав. Я, Корнелія, вже старий, а ні внуків, ні дітей не маю. Від мене живого Леслі дарунку не прийме, та може прийма від померлого. Тому що до цього все буде добре. Аби ж і решта влаштувалася так само легко. Що ж до діка то цей мерзотник останніми днями був геть нестерпним. У нього диявол вселився, повірте мені. Ми з через нього і прибрати, як слід не могли. Якось він був узявся ганяти в хлів'я качок. І так ганяв, поки ледь не всі вони здохли. А нам нічим не хотів допомогти. Часом, ви знаєте, він сак таки дещо робить. Носить дрова і тягає воду. Але цими днями щойно він підходив до краниці, як хотів стрибанути в неї сам.